garat beraz uh, psikologo hasra zura den uh, aak nira beak uh, eta helduak ere hartatzen uh, dituzu zure kabinetean. Berba, lehen galdera beraz ja bezala hogeita uh, mailuga osagagi uh, mentalaren informazioako haste uh, uh, akaiten ari da IG osskal aldehuntan. olako egunak uh, beajezkoak edo olako hasteak beajezkoak ikusten dituzu. Pentsatzen dut, osasun mentalaren prebentzioa, bainik olako desmartxak interesgarriak atsema iten ditut, baina orokozki mm. eh, beti prebentzioa gerota gehiagoa aipatzen da, azkenean osasun fisikoan eta eta mentala ere hori lotzea, bai, beharrezkoak ezkoa, behar dira olako momentuak antolatzea, olako gogoetak bultzatzea asteko. Horeindik tabu da hori, osasun osa mentala ipatzea, gorditzen da, oraino? Uste dut gero eta gutiago tabu ezut pentsatzen, uste dut gero eta ejeskiagoa ipatzen dela, batez ere e, e, psikologia zaratago egiten... De, e, Psikologia zaratagoari diren profesionalei esker jher janesake izan sofrologo, izan kinesiologo, izan uh, naturopatak, izan uh, medikuntza sentzu orokorrean gizakiaren gorputza orokojean hartzen duten uh, profesionalai esker, eta osasun mentala ohartzen uh, gira azkenan dena bat dela eta hitz aipatzen da uh, ongi izate emozionala, uh, itzigitearen beaja, identifikatzeko beaja eta azkenan osasun mentalak beldu egiten duen hitz uh, da, baina ongi izaitoa, gure emozioen entzutea, horrek be, beste konotazio ba du, me azkenan bergauzaz mintzogira. Beste izbatzu baliatzen da. Gauza, a, denak berxenturagoaz, eta beraz, osasun mentala tabu da, uh, ongi izaitoa emozionala bariko jada. Justuki, uh, zure eguneroko lanean, ongi zate hori, um, ez bizi bizizan dugu, denak bizizan dugun COVID-gara jori, pandemiaren na, etxeran egon beaxa, eh, zekit orti goiti zerbait zuksenditu duzun berba aurrekin edo elduekin ere kaskak, angustiak, zekit biderkatu diren edo ez baita espada. Ha, uh, au, nik orreginen itustan oaxak, da zinez uh, nik nere kabinetean, nere buleguan ikusten dituztan sentxazioekin erantzunen dizut, ez baitut ikerketa zientifiko rik egiten hemen, baina gertatu dena ala ere konfinamendu garaian da hori elduekiko eh, psikatria etxida eta negazu dena etxidelarik psikatria ere etxida, ejan nahi du jende batzu eh, zinez eh, erizirenak eh, ez ira hartatuak izan eta beraz izan da justu konfinamendu landa senditu da ala ere gure eh, lambideetan holako eh, eh, angosti emendaketa importante bat mintzoona naiz justu konfinmendutik landa eta senditu da batez eh, medikuekin egin dugun elkahlanean eta senintzen zen izan direla mediku, medikuen baitan ere tentsio bat igo da, zenta sendditzen zen jendea hausko jagoa, eta norberaren buruaz beste egite entxegu gehiago izan dira, ez baita espada, deia ainit izan da, ez zira baita espada erioz gehiago izan, baina entxeguak izan dira, eta medikuntza mundua mailochtan beldurtu da, eta izan zen, hor justu ondotik angostia emendaketa bat. Elduen baitan hori, hori argizen, ah, eta kabineteara elduziren elduak hainitz angostia angustia uh, emendaketa iniz izan da. Hauhen baitan, bere alakoan ez da izan, aldiz gauk, beraz, ala ere, urte batzu pasatzen dira, aldiz gauk senditzen da. Beraz, senditzen dutnik azteko hemen. Beraz, bi urte geroago konfinamenduari lotu haute den, kovidari lotu haute den, ezakite jaiten. Me aldiz gauza bat argidena, da, beldujak azken bihurtetan ainit izan dira. Eta ez gira oinu orti kateraia, zenta izan gehlarena edo ekonomikoarena, belduja eta angostia elduen artean bada. Eta hori transmititzen den zuzenki ala bazter bidetaz, haujak ere, tentxioan dira or, eta angostiak ä, agertzen dira orain. Haidu aktuaitateak, ekonomiak hori badu eragin zuzena jendean ongizatean, egunerokoan kezkatzen dira? Bai kezkatzen dira. Kezkatzen dira eta eta jasoinekin e, bainan e, angostiarekin den zepoan e, e zu beldurtzea eta prebentzio zaaritzeea justuki ez ez eritseko bat da. Belujak duen parte ilunagoa da belduja angostia bilakatzen delarik hor zentza galtzen da eta eritzen da. Beraz nauzu biziki zaila da e, beti e, gauza batzu prebentzioz egitea eta gogoetatzea intzinetik, eta angostiak gaina hartzen durarik, beraz bai, aktualitatea interesatu behar da, eta giren mu gizartean uh, murgildu behar da, eta bizi behar da, justuki osasun mentalatxikitzeko. Baina nintzainduz, zen eta aktualitateak gaina aktualitateak eragiten duen tentzio hori sobera presente baldin bada, nahasten da, eta angostia bilakatzen da. Zerrigin hori sentitzen baldin badugu e ezin egon hori, berda mintzatu zu bezalako profesionalean ganaet hori, zer uh, dalle nujatsa horiakotan voilà, gal, galdua inzin kontrolori. hori. Beraz, profesionalekin Ba, e, zut echanen ezetz. E, bainan, e, bai, profesionalak bai, ingurukoekin ere, familiarekin eta zenta azkenean, hortan e, sartzen girelarik, angostia historio oktan ez gira bere ala uartzen. Eba bada momentuat ez, un sen ditzen ditugu unangostiak eta ero momentu ez zilo oktan girelarik biziki zaila da e, laguntza galdatzea ere. Beraz, da bai, haintzinetik mintzatzea, hori idealean, eta gero ingurukoek ere alekta batzu emaitea eta bideratzea. Sen ditzen balin badugu inguruko bat edo zongi, bai, bideratzea profesionalea eta gauza desmartxa osa, osasunerako desmartxetan sartzea, bai. Bo, abatu dugu el, elduena, haujak kolekusten maditugu ere, gauza bera, haiekin aipatu behar da, hau lako gauz familiaren bagnean ere. Nahi bat duzu, haujen kasuan angostiak agertzen direlarik manera desberdina adierazten dira. Lehazu mm -hmm. aujaka, abaxo uh, ipatzen baino helduak gain dituak girela beldu jogekin, bainan bada konzeptualizatzeko gaitasun bat. Helduek badute bakzu barakite egin batetan, eh? bainan identifikatzen zer kematen dituen estatu hortan augekin zailaago dena eta bourtitzagu dena horienako da gaindituak dira eta ez da bettieH ororientzat identifikatzea zetaririk abiatu den eta batzutan ez dira horien angostiak baan dira justuki inguruan senditzen dituztenak eta beraz horiek adierazten dituzte jakin gabe nondik heldu den. Beraz au agendaako eh, guk geta gehiago azkenean aujak direlarik eh, emozioz gainezka gerota gehiago, burasoekin batean lan egiten dugu. Ez dugu, aharro da, orain azkenean, problematika horien inguruan, beldur eta emozio kudeak eta historio horietan, aharro da aujarekin bakahik lan egin dezagun. Orain beti, ben kasu kasugeienetan burasoekin batean lan egiten dugu. Badira, momentuak aujarekin bakahik, bainan ingurumenarekin ere uh, lan egiten dugu. Eta guen tsehatzen gira, justuki ingurumenaren laguntzarekin hitzak emaiten aujek uh, bizitzen dituzten momentuetan eta gero burasoekin edo ingurukoekin gogoetatzen dugu nola egin be, angostia horiek ez daitez zen gehiago angostiak izan kudeatzeko lasaitzeko eta hor oh, berriz gertatzen denari lotzeko baina zu angustiak errealitatea aldatzen du ez gira gehiago ez gira gehiago eguneroko beldur normaletan gira existitzen ez den zerbait gaina hartzen du beraz helburua aurreta helduentzat da bizitz Bizangoak lujian ukaitea eta oartzea zinez orainok momentuan gertatzen denaz. Olako De lepreventzua inputatea da, olako astean zatea. Nire esker gainitze lorri garat? Deu xotaz, nire